löivät punaisesta rististä hei. Apua tarvitaan maailmalla juuri nyt. Sinä voit auttaa lahjoittamalla punainen risti.fi. Olet ystäviä seurassa. Ota rennosti, hengitä syvään. Radio Kyllä ja kerrankin Paskalissa alkaa jopa minuutin etuajassa ja tässä nyt sellainen, että tässä nyt olisi, tavallaan ehkä se alkaakin, mä en tiedä onko se nyt alkanut nyt vai, vai pitäisi todottaa tässä minuutti, mutta tytti tuli tänne näin, kun hän on lopettanut hommat täällä näin, niin ei, Mekku Tuntini niin hän tulee sitä, tekee kampakin kamppakin tänne, sellaisen hienoa, mutta tyttö, koska nyt on tämä Paskalista alkamassa. Alkanut, niin silloin pitää aina ottaa paita pois. Niin voitko sinä ystävällisesti, minä nyt minä riisuudun tässä näin, kun äs äsken ohjelman aikana niin tietenkin oltiin pukeudettu hienosti. Tota, niin, voisitko sinä ystävällisesti myöskin ylävartalo ylä paljaksi tästä näin sitten? No minulla on tämmöinen pitkän paita, tämmöinen kaksit voot tota, neolle Se mutta alla mulla on mekko. Aha. Se on eri säännöt, sorry. Okei, no nyt ei mä oo mitään, mutta tota, niin, joo, sinä, sinä ilmoitit, tulevat tänne vie vieraaksi, ja tulee vieraaksi, nyt sinä olet täällä vieränä ja vie vieraille ihan rauhassa, mutta otetaan ensin ne Mä niin... en oota mitään, mä en oota mitään, mä en mitään, mä en ota mitään. Ensin yksi kappale, mutta sä sanoit, että sä oot menossa saunomaan nyt ilmeisesti kohta puoleen. näinhän se on vapupäivässä. Joo, Nyt poikalutraa! Längrässä kimpaa se, se särdi, ei nyt ihan sanotaan tässä versiossa, mutta alkuperäinenkin tulee kyllä sitä lähtöstä Nyt on nyt siis Paskiksen Juntti-trilogian neljäs osa on lähtenyt liikenteeseen. Ja mikä on juntti kun kuin lätkämusiikkia, tänään alkaa lätkäskapat, niin näin olisi otetaan koko Paskissa näitä kuluneempia, pahimpia lätkäkappaleita. Siis tulee myöskin jotakin harvinaisempia, mutta nähdään nyt on tätä näin. Ja sitten ehkä valitaan kaikkien aikojen Paskin lätkäbiisi sitten lähtöksen loppupuolella. se Pannusta keppanaa Poika on kanssut Mitä sä nyt sä seurataan iä ei Et varmaankaan No, no en kyllä Mutta hei, Uke, Kaata ja okay. Edu Niillä ah. on no hyvä meininki, ne no tietää lätkästä kaiken Ja ne tietää kaiken, kyllä varsinkin Iä-lätkästä Vielä viimeisiin bländiksiin <mimus> Hyvä kumara on viina päästä ki, on paikalla just samana. Mutta siis tosiaankin, on ollut puhetta, että sä tulisit tänne näin vieraaksi joskus. Siinä oh, yeah. otetaan sun suosikki on artista ja... joo, näin on ollut puhetta. Filmo on siellä sun muuta ja su näinpäin pois. <telic> sä oot ollut tässä nyt sitten ollut vapaalla jo tunnina ja niin, mitä sä oot ruvennut ryppäämään ilmeisesti vapun kunniaksi ja näinpäin pois vai? Hei! <telic> mitä Siis tuon Se on ihan viimeinen lähetys, vappupäivä, sä oot jota joka on vielä perjantai, ei tarvitse huomisestakaan välittää, kun lauantai, ja sun on, että sun on täällä hirveä posse, olette tänne, näitä hirveä hirveät bileet tuolla päällä. Näin, näin. Pää Onnein. Okay. Okay. <tos> niin, no, mutta hei, mä maafia. Okei. Joo. Mikä on sun, on sun mielestä, tota, ö, kaikkein halveksuttavin musiikkilajit? Halveksuminen. Esimerkiksi miten, miten sijoittuu nämä niinku, lätkäbiisit? Nykyään, nykyään siis, se, on, se on siis alkanut Suomen memmas tai sitten kun voit 9, 5, niin, se voit 95 niinku, niin sitä lähtien tullut ihan semmoinen oma kienden, lätkäbiisit. Ja lätkäräppikin on olemassa nykyään ja näin No täytyy myöntää, että siis musiikki eivät ole välttämättä mulle niitä kaikkein tutuimpia, mutta halveksuminen ei ole kyllä sellainen läppä, mitä me suhtaudun musiikkiin. Se on aina mielenkiintoista tai se ei ole. Niin! On <laughs> tämä mielenkiintoista Turos G! Uh, sun seurassasi kaikki musiikki on mielenkiintoista, Ari. Niin, tää on lähinnä hämmentävää mun mielestä. Pieni hämmentä on aivan ihan hyvästä. Olisitsä sillälai Pate Mustajärven kanssa? tuskinpa! <tos> tuskinpa. Mutta ei tule ehdotonta eitä koetekaan. Ai ai ai. ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai! Nimittäin. Tämä ei ole varsinainen mutta, mutta kuitenkin menee vituleille skavaan. Niin tota, ne onhan päivällä vielä huomenakin. Mä oon, on kuitenkin positiivinen asennoituinen siihen negatiivisuuteen. Mä oon povelon. Voisitko sä käynyt tieltä? Et jatka kanssani? Ei ootu samaa mieltä, Mut yksi onnistuu. Voin näyttää sulle tieltä, Ei muista vaan vastua vaikka palaa sieltä, niin kun siltu kehtun Mä tuen ovenpiltä ja nauran siinä kun... on se, että, se tiedän, että Onhan päivä vielä huomennakin Onhan päivä Hänet tulla Tätä, mä en tunne biisi. Okay. Ukkovekson, niin sinähän on sellainen näkkäkappale, mutta... No, mutta kuule, kuule, hei, siis niin. näin jo tuttui. Suomi-rokista mulle tuttui on tyyli niin kuin Kaseva, ja mm. sitten tuota, Kollaa kestää, ja sitten Eppu Normaali. Kollaa kestää erittäin hyvä, erittäin hyvä, joo. Kollaa kestää on filosofista punk-rockia oh. joo. joo, kyllä, se on, se on mun... Kun mun, ottaen huomioon Pääs on tota, niin, saavan sa, huomioon, päästään. Ja, ja kuinka niin, hyviä leviä se on päästään. tehnyt, Kollaa kestää on ehkä Suomen paras yhtyeen. Oon, oh, joo. Tai Noita-Linnan jo johon kumpi. Ai, se on kans No mutta hei, paskiksessa voi ehkä soittaa joskus jotain sellaistakin. Sanoit, että hyvästä huonoa, huonosta hyvää. Miten tää menee tää tendenssi? Mut mitä me kuunnellaan nyt? En mitä tunne. Tässä on Tommi Läntinen. En tunne. Mun elämäni musiikkikirjantaa on kuullut Tommi Läntinen. Esittää Maija Tapparan mies kappaleita, joka on Popperan kappaletta. No, go, no. no. ei voida, että sen kaksi <laughs> niere edessä kuitenkin mut kutko ei kutka ei oo ei on, en mä tiedä, mutta aika reppasti ja rankalta ole. Kun on mat hirveitä paska mitä mitä soit teknosta. Oh, tänään tuli kerrottu se läppä mikä liittyy teknoa. Halua kuulla. Joo. No se on semmoinen homma että lääkäri lääkäri mikä minulla saa viikona tekno kuullosta edelleen hyvältä. kieltä. Tiedätkö, mikä on ylämummo? Joo, kai. Okay. Mikä se on? Onko se niinku se maalin semmonen yläosa että sit sitten... jos... Joo, semmonen on. Joo. Tässä on Leijonarok-leiviltä kappale tämän Pommi ylämummoon. No, hei. That's the deal. Jo. Olen juulossut läpinä eilen pakkan Olen kuuta nousevaa huutanut. Mut jos en ymmärrä, kappaleen, mikä sä se osaat niin laulat sen äh, mukana. Me voin pistää harkintaan tän ehdotuksen, joka tuli aivan puun takaa, Okei. niin yllättäen. Okei, osaat se dance leaderi niin niin. En oikeestaan. Mikä se on mitään? Se on tämmönen satana juttuna niin, niin hipteri juttuna niin. Herkelees. Et paitsi että se pidetään radiossa. Paitsi että sä pidät sitä folkolisista top niin sinä se taas meni. Niin. Oha, oha. Oha. Hyvä suara laulatti. Die, yeah, yeah Suuha ja pommi ylämummoja. Tää saadaan seikki olla Tiedätkö kuka tuossa puhui? En. Timo Jutila. Tiedätkö kuka no. oli Timo Jutila? Tiedän kyllä. Noh, kyllä. Siltä sehän kuulosti. Niin. no noh, okei. Mutta ei voinut tietää. Ei voinut tietää. Ei voinut en suuntele te... tätä, tätä, tätä soundia. Joo. Paitsi tänään tässä ja nyt. Raita paikaa, pitää päällä olla. Hei, hei, hei. Laitoitte smurfbein. Joo, mitä tunnistit? Sii. Sipä. Raita Murkleilla kyllä vaikka karkottaa, mutta studiossa hukuu. Okei, on. Mutta me juo lisää ja, no ja, ja tuu takaisin. Hei, hyvä no, vappua. ja, ja housutkin saattaa pois, se on kompromissi. On eri, taas menee eri säännöt, katot, <tostunut> tää on Sit kurnaa, mutta aitioon sit luikkii Vältky jatkaa, katos nuijaa Kun tätä tuomari ei kukaan jällä puijaa raita, raita paita ja pilli, raita paita sillä on Kaikki koiruudet karsii, vältky on armoton Raita paika ja pilli, raitapaita sil on Vaikkei kaikki ees nikkaa, se vislaa tuomi on Ei saa uitoo, eikä koukki Muuten sebra pääsut kaukalosta potki Pitää tempaa, ja pelaa matsaa Eikä kiekotonta smurfiin lähtee jatkaa Sporti maalaa, on juhlaa mutta tätä tuomarii ei kukaan jää huijaa. Raita, paikka ja pilli, raita, paika on. Kaikki koirut karsii, vaikka duomari on arvoton. Raita, paikka ja pilli, raita, paika sillä on. Vaikkei kaikki esiin. Joo, hän oli tyttiä ja meni jatkamaan okay, vapun ja viettämistä ja työurastaan, tota niin, radiourastaan, ainkin toistaiseksi to toipumista. Raitapaita ja pilli on tässä näin. Smurfi. Smurfi. No joo. Etko, mitä tämä nyt oli vielä? Joku toivoo. toivoa Vesko sinne versioita biisit. Olleen suomalainen. Katsotaan, löytyykö se sylhjelä. Lätkä kokoimalla, onks tässä näin. Katsotaan, löytyykö, löytyykö, löytyykö. Sarin kun laittaa harmi, ettei musta jälkeen kertaakaan... Tämän kauden SM-liikan finaalissa laulaa Maamme laulua Tapparan kotimatsin alkaen Se on kyllä ihan käsittämätöntä, miksi miks, miks, miks pitää, kun kaksi suomalaista joukkoita pelaa keskenään toisensa vastaan, niin miksi ihmeessä siinä pitää laulaa maamelaulu? Miksi ne laulaa vaikka jotain maakuntalaulua siinä sitten? Miksi se liittyy millään tavalla yhtään mihinkään? Mutta paitsi siihen tietenkin, että Kanadalassa laulutaan tai pois amerikassa lauletaan, niin on pakko apinoida sitä sitten. me sitten. Bis ja jos ajatellaan niin kuin suor suurimpia suomalaisia jäälätkä-saavutuksia, niin minun mielestäni se on ollut se, kun äh, siis no, me myös ne on ihan oh, lekkäripelejä. Se on ihan sama kuin pelattaisiin Fudixen EM tai MS-kapoja, kun valioliiga on kesken, niin eihän se olisi mitään järkeä, eikä se, että tulisi pelaajia ollenkaan. Niin, tota, Tulehän joitakin äänäripelaajia tulee, mutta suurin osa nyt jatkaa siellä niin parhaissa joukkueissa. Mutta to, to, to, niin, oli siis se, kun olympialaisissa Suomi, kun, koska kaikki kuvittelevat, että, että ja, Sotsin olympialaisissa ihan takuilla, kaikkein tärkeintä Venäjälle oli se, että Venäjä voittaa Länsi Lätkäkultaa. Se on aivan selvä että ne voittaa Lätkäkultaa ja Suomi on petti niitä. on mitään mahiksia silloin. Silloin kun Suomi, Suomi peloi, onko se väliä vai puolivälierä, väli kun Suomi, Suomi voitti Venäjää siinä? niin oli, oli kyllä niin oli, oli kyllä kyllä kun <tulikin> <Naaman> ruttuna kun tyydyttää <tulikin> Putinilla kun se seurasi sitä matsia senä niin otettiin siihen liittyvä äh, kappale äh, ei Venäjästä. Etkö ne mikä sillä nimeltänsä ei, ei Venäjällä selviä kännistä Arhimäki kyllä se siitä tai en tiedä. Kas Venäjällä kaikkein kauheinta vie, jos sinne meet se ainakin viikon vie. Siellä pakko on täysillä päästellä, nää siellä ei maksaa säästellä, jee yeah, yeah. edes milisi ei mitään tee. Ne juovat maatuskan nännistä, ne ei Venäjällä selviä kännistä, ne ei Venäjällä selviä kännistä. Siellä puutti kyttää ansoineen sua pommarit ajaa myyn. Mutta jos otat johtajaks kenet vaan, on varmaan että joudut Siberiaan, joo, joo. Enkä vielä kaikkea kertonut oo. Laki koskee myös Hannu hännistä, se ei Venäjällä selviä kännistä. Ei Venäjällä selviä kännistä. Ja sinäprykoffin suvustaan. Se nimeää tullauksen ajaksi, sut salakuljettajaksi. dang dang. Saat kuulla siitä loppuelämän. Jos haet hampasi, kusi, Ja tota, ei, ilman muuta Jope Ruonasu so, sopii juttispesiaaliin. Ylipäätäänkin me tehdään joskus Jope-spesiaali juttispesiaaliissa sitten... Ei Venäjällä selviä kännistä Nyt taisi se paskintyöli, tosta oli viestiä Ei Venäjällä selviä kännistä Ei Venäjällä selviä kännistä Ei Venäjällä selviä kännistä Tuossa tuli informaatiota Kohalassa, kun kaksi venäläisjoukkoita pelaa e Silloin se ottetaan Venäjän kansallishymniin NHL-ssa ja Kanadan hymnit Vaikka molemmat joukot olisi samasta maasta Ei Selvä Ei Venäjällä selviä kännistä tau, tau, tau. Ja kun puhutaan hippaloinnista vieraissa maissa, sitten ne jäälätkä voiton jälkeen, niin seurauksi Vilperin perikunta ilmeisesti ottaa asian kantaa kappaloon. Nyt Voiton juhliin Ruotsiin. Meitä seitsemän lähti Tukholmaan, maaottelua seuraamaan. Huntersiin ottamaan me lähtemalliat mentiin. Tura, luura, luura la, yksi vessan nukahtaa. Kuusi jatkaa menoaan voiton juhliin Ruotsiin. Dora Tuossa oli viesti, että juu, humorimusiikka usein hyvin junttimasta, minä tiedän sen, minä tiedän, minä ehdottomasti tiedän sen, koska, koska on tulossa ju, ju, tota, ne, humorimusiikki spesiaali myöskin tässä juntitrilogi, juntitrilogioissa. Julin Ruotsiin, Noura, Noura, Noura Mä suuta lähettiin, se tuokissa huomattiin, aikaa sieltä kysyttiin, riitti vielä tuottiin. Tuura yksi viedään yksin neljä jatkaa menoa hoitoni juuri ruotsiin.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 Klassikin tuli viesti. Kirka ja leijona, 95. Klassikko, kyllä. sekin kyllä. Wow, wow. No niin. Woo, woo, woo. Woo, nei. woo. Woo, Urheilukappaleissa Ja sitten se kaikki loppuu Ny Nykyään sitä ei soittaa missään Mutta tämä oli jossain vaiheessa tosi suosittu käsittääkseni Mutta ei kuitenkaan silloin kun tämä ilmestyy Käsittääkseni Hämmennystyttävää, hämmennystyttävää Eppuja soitettiin ekalla tunnilla Ja Eppuja ja e e e e e e voi soittaa myöskin Aika usein voi soittaa paskalistassakin Putti salin hämärään Toistan jään Ja huokaan kummia ajatuksia päähän tuokaan. Tuo toiveeni ainoa, että olla saampi, nuorempi ja lajempi ja kampi Vaikken sitä julkista katson lätkää ja pelaan suukista. Musta on Veri, ystävä, frendi, kamu, kumppani, toveri, huoma, olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ybert on täällä. Aja omaa autoasi ja tiena vähän ekstra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Yberpop.fi Puuntti Valtonen tässä terve. Helsingin salaisuus henkilökohtaisesti itselleni on omassa kitarassani. Siinä on... Semmoinen koristereunus akustisessa kitarassa, jonka kitaran rakentaja Juhan Lottonen on tämän kitaran siis tehnyt. Ja siinä tämä koristereunus on kaivopuiston jalavaa. Tuossa kymmenkunta vuotta sitten, vai onko sitten vieläkin kauemmin, kaatui satoja vuosia vanhoja jalavia kaivopuistosta. Ja Lottonen sai tätä puumateriaalia käsinsä ja näin ollen.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 Radio Helsingin iskelmäiltama esittelee kotimaista musiikkia vuosikymmenien takaa. Teemalähetyksiä, vaihtuvia artistivieraita ja kiehtovia tarinoita. Ohjelman toimittaa Mikko Matlar, levylautasella vinyli- ja savikeekkoajan parhaat Laita aika almanakkaan ja virittäyty taajuudelle sunnuntaisin 6-8. Radio Helsinkiä kuunnellaan vain yksin tai ystävien seurassa. Taajuudella 98,5. Pitää olla tarkkana, että ei lähdetä että Otetaan asia asioina, niin kuin esimerkiksi jääkiekko. selänne, kurja, hakman, ja nuuminen Jortika, suikkanen, orjavirte, summanen, Vesjar, ja Jalonen Ylämummo, mu taklaus ja jää. Korkea mailla ja karvaaminen Polvesuojat, hanskat, housut ja munasuojat Sekä kypärä on pakollinen Jenkis voittaa viikki, viikki. Pitä mitä numeroa Pidä ymmärtää, että on älypeli Joten ei huudeta Komarov, immonen, ruutu, ruutu, koivu, granun, kapanen Ryntäys, täppelu, kampitus, poikittainen tai koukkaaminen se kyllä niin voi vitsi vitsi vitsi se kyllä haittaa ja sitten mennään koko jengi terapian käsittelemään sitä traumaa vitsi vitsi se onpa peliä haitaksen se kai se lopetti sinä oli tämä tämä jp ja, ja tuota, noin suomi voittaa haittaakseen. kappaleen. Niin kuuntelette tässä näin paskalistan Junttritrilokin neljättä osa jossa alkavien Mymmyskapojen myös Mymmyskapojen johdosta kunniettomuudeksi kunnellaan lätkä musiikkia valitettavasti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 tässä on nimittäin Leijonat ja Kisu Suomi. Juustossa löytyy 2001. Enpä tiedä, tuliko silloin mitalle, mutta ainakaan mömmömitallia tullut maailmanmastodutta. Tuossa sanoin, voi helvetin helvetin, kyllä haittaa kuudella näin kamalaa paskaa. Joo, siinä oli Janin Pettari ja Suomi voittaa haittaakseni. Ilmoisesti haittaisi se edes yhtä, hyvä. Tämä ohjelma on täyttänyt tarkoituksessa. Ja Vartoni tässä vaiheessa seuraavaksi on tulossa... Riittää. Ja tämäkin perinteessä riittää. Joo, se oli siinä noin. Täysin mitään sanomaton kappale taas kyllä tällä näyttää. Oika pieni on vielä. Huistimet, lonkotaan, kentän laidalla jossain. Isä kai odottaa, nousee ylös katsomaan. Itku lähinnä. Tämä on kyllä se hetken, hetkinen. Voi kokeillaan, laitetaan tämä tulemaan. Mulla on näytänyt itseään kaksi levyä löytyy tuossa sinkkoa. Katsotaan nyt otetaan ensin tuosta pois. Laitetaan nämä tulemaan eri tahti. Jos just saisi jonkin näköistä äksyä tähän, tähän esitykseen, sitten odottakaa tosta tuosta tuonne noin. No, do, do, do. Dö, dö, dö. Multa menee Tommin läntinen neitsyys. Nyt, nyt mä sain tungettoa, kato sinä, nyt mä sain tungettoa, noni. Turn. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Ei se varmaan johtuun. Nämä on eri, eri CD-soittimet. Toinen väittää, että toinen olisi Sadassosan lyhyempi kappale näistä. Ihan todella mielenkiintoista merkittöä. Laitetaan se, että toinen sekunnin etuessa lähtee toinen. Noin. No niin, nyt niin täällä, täällä kuluttaa paljon. Hänit ymmärrä, eli paremmalta. Poikapiel, poikapiel. No niin! Että laita kintan laita kintan laita, the sai Isä kai, isä kai, odota, odota, nousee, nousee, nousee, nousee, nousee, nousee, nousee, kun no, no, no, kun Me ei on sitä, että 2001 Suomi nappasi hopeaa Pessaruunen vei tsekki, tiukan jälkeen Tsekki vei finalin jatko ja juuri Ai, hei, hei, hei, Yen mu lottottaa tuplasti je no Siitä you are listening to my favorite radio station Addis John Bon Jovan you are listening to my favorite radio station Addis John Bon Jo Addis John Bon Jo in Europe Addis John Bon Jovan you are listening Addis John Bon Jovan you are listening Addis John Bon Jo Addis John Bon Jo in Europe Addis John Bon Jove Addis jump Addis John Bon Jovan. Hi, this is John Bon Grove and you are listening to my favorite radio station. no niin, Joo, Hannalikin totesi tuossa noin tupla kaksinkertainen masokisten nautinto. Näinpä näin. Sinä olet kyllä aikamoinen siellä, jossa. Kun lukukin saa, mistä saa. Kaikkea näin, jos sillä lailla, juu. No, tota, mutta tapas lisää lätkää jäälällään jäälätkämusiikkia. Tämä nyt ei liittyy varsinaisesti mutta mutta mutta jäälätkäilyyn kuitenkin lujaa tulee HPK! Esittää joku, ei tuossa lue, lue kukaan esittää Varmaan ei hävettää niin paljon että on Tulee -tule, tommonen julkaistu Tai tulee tommonen julkaistu Jos julkaisi ja ajattelee, että hävettää kuitenkin jälkikäteen Hei heviä! Vää rohkia! No nyt alkoi stonda! No nyt, nyt tulla Oho ho. Tää on rakkaaminen Tää on rakkaaminen Tää on rakkaaminen Opeen kohd Opeen hohtaa ja palos himmenee. Kaukaloon johtaa kapteeni jouttueen. Ykkösketju aloitukseen kumartuu. Joku on no. menikö jo? Tuliko paperapeli Tuli jo, tuli jo, meni jo. Ai, ai, nännit kovenee, kun tuli toi. Kappale lähti soimaan. löytyy varmaan joku hyvä verkkoheiluviisi. Kojolta ei nyt ainakin joku furitskappaleen. Tulee! Pääskö sitä viettä, lyö tuulta? No en el humo ha fulmi la pelo Mikä se onkaan? Kostromassa nyt! Joo, mennä symä, huutais. Hyvä, näytti. Nähtäs sille. <tibliotilta> koska ollaan Keski-Euroopassa päin, niin varmasti lättä se tullaan seuraava. Okei, okay, so and women are on kyll... студien is a Harriet Gottmiller Maybe the hesitate to Ei varmaan koika paljon, paljon porukkaita. Tässä on eräästä päivästä johtuen. Tuoda Shoutboxissa, mutta voi politaan katsotaan kuitenkin nyt totta niin saadaan hyvin että äänestään kaikkien aikojen lätkäbiisistä. Kerrotaan sitä. Otetaan vielä yksin mainostauko ja palataan siihen sitten. Valmistaan tukaa, valmistaan tukaa! Laita barbekiuun pystyyn, on rilli kuumana kuna myöskin juhliin, on timo jutila Vaikka leijonille kelpaa vain liha raakana voi vastustajaa Silloin tälloin vähän rillata Mä olen Sampalinna Ja toimin kokkina Kuuvat lauteet sekä rilli Molemmat on hottina Vaikka palais koko sauna Kannustetaan Suomea Tuli illa hiilillä Vielä pikas hokia Torilla tavataan torilla Seksi poi kaveri lulla Helsinki. Olet ystävien seurassa. Uber on täällä. Aja omaa autoasi ja tienaa vähän extra. Tarkemmat speksit ja rekisteröityminen. Uberpop.fi Uite on palannut Linnanmäelle. Kivaa ja korkealta. Uuden iloisen teatterin riemukkaan musiikki tähtinä muun muassa Vanessa Kurri, Niina Koponen, Sari Siikander, Jussi Lampia, ja Puntti Valtonen. Bandina Jan S. Vain 35 näytöstä. Linnanmäen Piikok-teatterissa huhti-kesäkuussa. Hankin lippusi pian lippupisteestä tai osoitteesta uit.fi. Kun vastaan tulee Alien, tervehdi häntä haljen Radio Helsinki. Neurosiivut sunnuntai 16.18. Syllobu Wildlife Weekend Tuo lämpimät bassorytmit Amberin terassille Nyt vappuviikon loppuna sitä sunnuntaihin Aatona Double Drop Jossa kymmenen rumpubassodjitä Perjantaina Raappana Raffkat DJs Ja monta muuta Lauantaina livenä Jonttia Shaka Sekä tulitukiryhmä Afrosandeessa Boom Shaka Sekä Vakadugu DJit Ja livenä papa Zai Seikkaa koko ohjelma ja aikataulut Ambar.fi Sekä Wildlife.fi Oi mikä bam bam na na na na. Radio -tietoisku. Hyvä yhteiskunnallinen viestiä. Tietoiskulla tavoitat vaivatta miljoona eri suomalaista. Tietoisku radiossa on nopea, helppo ja kustannustehokas keino saada tärkeä asiasi suomalaisten korvien väliin. Tietoisku on minuutin mittainen puhuttu informatiivinen tiedote, joka erottuu selkeästi omalla tunnisteellaan. Tietoiskulla on aina kontaktitakuu sekä kiinteä hinta. Ota yhteyttä. Yhteiskunnallinen viesti radiomedian kautta saa aikaan tuloksia. Tutkitusti. Radiomedia.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Jutti. Sellaiset sankarinaiset, jotka tosi työstä palkintonsa saa. Me ollaan juutiloita kaikki, kun oikein ylä katsotaan. Me ollaan jutiloita elämään, ilan jokainen. Ja Petri, Petri Naikondia... Petri Naikodiahan, äh, soitettiin kovasti viime mömmön äh, mitallin, tuli kultaa. Niin silloin, niin, tota... Niin, kumpi oli ikimuistoisempi? Siis siellä oli ihanaa lajennot, ihanaa, oli silloin 95, tebiisi. Ja oli se 2011, joo. Kun tuli kakkos mö, mö, mitali, kulta mitalli, Silloin oli poika saunooni niin kumpi, kumpi, kumpi on parempi, kumpi on parempi. Iana leina, tihanaa vai poika saunoin. Näistäkin lyytyy hoppi, toppi, täydet sarjan. Kaikki pakattu! Mikä vittu halhan hariaan mökilaitua! Topella lomalla ja painat pois nakkaisen! Keski kesä muuta silti huudan teille! ha, pakkaseen! Mökölait. Toi sankarit hän oli kanssa yksi semmoinen. Kuortenutottavasti oli 9-5, mutta siis kyllä se olihan tietenkin, oli kuitenkin, oli kuitenkin, oli kuitenkin se ihana lainut, ihanaa. Lainat, ihanaa. So ja tämäkin oli, tämäkin oli sitten edellisessä sitten ihan korkealla tietty, mutta ei niin hy hyvä, kuin Poika poika on noin. Ihan alle, aina ikuisesti, ikuisesti rillaatio paras. Siena alle, tia. Ei onneks on 95-5, se on Glendin, Glidelin lyö laittanut ton oli, Mut, mutta. I, i, i, i, i, Joppa, mä en tiedä, mistä. Siena alle, otetaan jos sä jäis ja istut vaimon karjimassa, sen jälkeen koko loppu on filas. Äh. Mitä, äh, yeah? No eihän tässä missis, mä oon häis, mutta ei koskaan naimisis. Kouchin loppuku ihan muista syys, Kenttä laidalki on ihan pääryys. Ammu taas, ihan hirveä edari, meen aina rajujeni yli. Mua metalli häpärä lettu koskaan koutsiin näkee Mä vedän himas käteen, Elä määräl ja mäkkisafkal Viikon loput maan aika matkal Ja alta vaan morsi, jos Mä hädäs Ja no koutsi on aina nää Mä oon öissä töissä, en myymälöissä Jumalan halusta huomistaan, mä joo Tuo pistane tuo mulle rekalla kultaa ruotsista Turha rupeaa touchsille Ja koska ihana Leino, tihana johtaa, tällä hetkellä laitetaan sesoimaan. sisoimaan Katsotaan, tuossa on saaksen poika ja sillä saa poikasoimaan Terveenä Saudomaa Palveluskohtoona terveinä Ainoa, edes vähän on vähän huolta, tietysti selostaja-osasto tällä ja aina olla Terveenä Kyllä, kyllä. Katsotaan sitten, mitä se tulee. Onko se tullut tullut vielä tuota, niin ääniä, ääniä, ääniä, ääniä. leina, tiena on paras. Huuritaan, ei haittaa. Leijona paras. Hellurei, hellurei, vähentää on hurjaa. Hellurei, hellurei, ja nyt lähtee. Hellurei, hellurei. Viena leina, tiena on saanut viisi ääntä. Mutta voika sanoa, sai tyhjät viisi, yksi tällä hetkellä johtaa. Titi titi titi titi. mutta ennen mielestä että poika saanoi tuomiele hauska yhtä sitten muutama vuoden takaa. Smonit! poika saanoi se kylmä selä ja hopa. Kann tunnut Keskonen, ihanaa, tämä on ihanaa! Ja lisää virtaa monttoriin, poja. Hellu, rei, hellu, rei. Nyt laittoi viesti, että hiittona on kovia molemmat, mä päästään päällekkäin. Nyt kesä oli yhtä viitaa. Nyt on esiintyys, kun laiton on proteesi, suussa se putoaa saman tien. Hellu, rei, hellu, Nyt on se kultaa! Kyllä lähtee laitoin tätä laulua kun toin pojan laitokselta kotiin kumpaa kumpaa kumpaa kumpaa bi siellä lyö tästä tästä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä meitä Joo, tossa tuli myöskin Sani Kurilisla Tällä hetkellä on ihana, ihanaa ihana, johtaa. Mutta koska viimeisen ääni on tullut poika saunaa kappalelle, niin sitä niin pitkään! Ihanaa leijonien poikien kanssa, sauna. Avot, okei. Okay. No, molemmat jääde! viesti, että kärppä, kärppä ja poika saunoo. Eli jätetään poika, poika saunoo kappaleen so soittamista. 6-3, poika saunoo Kiri. Poika lauloin, mutta aikaisemmin voin leivonkella laulaa hellureille ja hellureille Eli poika, oliko poika taas äänen. Ja poikon kodus, poika, poika Kiri, nyt poika Kiri. 6-5, poika onko poik, nyt on Kiri. Nyt poika Kiri. Päätä on hurjaa. No niin. mä oletan että se tuli ihanaa leinoa, Tihana. eli ihanaa leinoa, ihanaa soiva! Ja vääntöä hurjaa kyllä myös näiden kahden välilläkin, mutta mä oletan, mä lasken että toi tulee ihanaa leinoa, ihanaa ääneille! Nyt huudetaan! 7-5 on tilanne! 7-5 on tilanne, ihanaa leinoa, ihanaa johtaa! 7-5 on tilanne! Se on tilanne! Jee, jee, jee! Reiva! Nyt Tytti Reiva! Pa, pa, tytti on lähtenyt radiosta! Leijunat, ihanaa! Ihanaa, leijunat, ihanaa! Tämä on kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijuna. Tämä oli uskomaton taistelu! Älä meni jo usko! Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniää päälle! Ei tällaisia miehiä täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä! Tuossa poika laukee, vaikka on paikka. Okei! Se varmaan sai sitten molemmat tuossa noin. Koska vaikka syntytystäkin kipeää, ei haittaa. Lyhänestä äsken leijonaa, se on ituisen kovempi, okei. Olen suomalainen, tuli tuota vesko joko Tuossa on aika paljon noita ääniä, mitkä on mennyt molemmille, niin tilanne on edelleenkin. Ka kahdella johtaa. Ihanaa, lailla, että Tässä on aikaa vielä pari kolme minuuttia äänestää. Mutta viimeisessä äänestytty poikaa, niin koronkuunnellaan nyt saunomista. Saunataan, saunotaan. Katsotaan, tuleeko vielä. Shotbox-siviestejä. Niin tehtiin Jypin Voitto Ne olette, että voittaa SM-liigan, niin nyt otetaan kaivettisesti joistakin naftaliinista sitten. Oli vuotta tai kahta aikaisemmin ennen kuin Suomi sai sen mömmönkullaan silloin. Loppua, viimesi, tonne, vuosita, Tällä hetkellä näyttää, on, vaikuttaa siltä, että ihanoista on Leijonin kanssa ihanaa. Ala, nyt poika saunoo, se kylpysiä laulaa ja huutaa, kannusta sampanjaa, meidän poika on koti. Nyt poika saunoo, se vahvoksiä rikkuja rällää. Katsellaan mällää, mällää. Hanaa, putkimiehet, Hanaa. Okei, mä oletan, että, mä oletan, että, oletan, että, oletan, että nyt toi taas ihanalla, että ihanaa. Laajut, ihanaa. Tiedalla ja johtaa kolmella pisteellä, kolmella pisteellä! Miten on? Tuleeko kulta tänä vuonna? Mikä on edes Tauski o tehdy joku kammottavuuden? En tiedä onko virallinen kisapiisi. Mä veikkaan että sitä oo semmoista tekemään. If I only do. Mer, kamalaa että kamalaa, tämä on kamala, voittaako Merki? Mer, mer Mertsi, Tauski, ihanaa, Lyy Hellure, hellure, väätö on hurjaa. Ammattilainen kolmella äänellä johtaa sitä. Ajanajan Tioana, Päinikirja, taitaa voittaa. Siinä on paikka. Miksi, Klauop? Hellure, Hellure, me hölytyneet, juuri. Helastelija Robin on tehnyt kisapi, voi helvetti. Nimeä, muista taitaa olla virallinen kisapi, se Tauski on tehnyt Janne Hurmeen kanssa kisapi, nimeltä Sielun veljet, okei niinpä näin. Kamalaa, Tauski, kamalaa! Kamalaa, Janne Hurme, kamalaa! Hanaa, leijuna on ihanaa, tämä on ihanaa Vaikka tekee kipeä, niin leipaa Kyllä se näyttää sieltä, että ihanaa, laina, että ihanaa voittaa. Ei ollut yllätys, ei ollut yllätys Kotiin. Tytti lähtee kotiin! kotiin. Miksi et poika laukeaa, vaikka on paikka? No missä se paikka sit silloin? Uhuh. Aisaki, aiisaki! No Notta toki! Toivottavasti tuli tosnoin. noin. katsomaan kuuntelijan puolesta? Ei oo oo oo Kyllä se on i, i, leijona tuo perinteinen suomalainen luontokappale ja eläin. Voitte aika sen jälkeen sitten loppujen lopuksi puolittelemaisuuden niin kuin Joo, se on siinä. Se on tässä. Kiitoksia. Ensi viikolla tulee lähetys. En tiedä mikä on teema silloin. Volette olla, ei ole mikään, mutta kai on kuluttaa euroviisuspessu. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miehet ovat terveinä. Tohtoon, terveinä on ainoa. Keresta on vähän huoltaa. Tästi selostaja osasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Hellurei, hellurei, ei kun miestä seinälle. Hellurei, hellurei, vahtavaa. Siinä on paikka, miksi et laua? Hellurei, hellurei, pääntö hurjaa. Hellurei, hellurei. En usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on seina. Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös! Noustas ylös!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 ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. No staas ylös. ylös. Nouse... <tos> <tos> <tos> Mitäs tässä muuta kun eikä happana rämäkkästi ventrilä potaissee oikeen kunnolla ja nyt lähti.